Ujambo na karibu katika makala ya neno litasimama. Makala haya yanakujia kwa ishara ya BBC Global Radio kila siku ya Juma na leo namkaribisha mchungaji Joffrey Ngige ili atuelekeze katika makala ya neno litasimama. Lakini kabla mchungaji anene shiku ya leo, ningependa nikuachilie wimbo wao angaza SDA kutoka sehemu za Tanzania wakija na wimbo wao na shema dhambi. Kaditamatis siku ileyo barikiwe nambari yetu ya simu Masai chini na maana Sufuri 213 401 00095 ponyeza sufuri wakati wowote wa ukipenda kuongea pamoja nasi vilevile vile unaweza kutopata abagushi globalradio.com ama vilevile agrfm nambari ya mchungaji nitakupa tutakapo tamatisha wanaangaza kwa wane na wimbo zombie ilipoingia duniani natandi sana mtumishi wa Mungu tena siku hii ya leo ni siku nyingine tunazidi kushukuru Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi, ametulinda, ametutunza. Na pia ningependa ya kwamba wakati huu ninakupata kwa njia nina iliyo sawa na wasikilizaji wetu pale popote pale. Nina wakaribisheni ili tuweze kuingia katika kipindi chetu tunachokipenda na ambacho ni makala maalum ya neno linaendelea ama neno litaendelea na huku wale wote wanaolipenda hili neno neno hili litaendelea kuhifadhi na kuendelea kuwaandaa kwa ajili ya kuhama ama kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu mnazidi kutusikiliza kupitia kwa radio hii ya Baguzi global radio ambaye ni chombo Mungu amekichagua ili kuweza kukitumia kuleta neno lake. Na kama ilivyo kawaida yetu, ningependa mjue wote mnapoendelea kutusikiliza wakati huu mmekaribishwa kwa moyo mkunjuvu Na ningependa tuungane zote kwa pamoja tena tumkaribishe Mungu wetu ambaye ana neno lake linalotoshana na yeye hivyo tunapomkaribisha kwa njia ya maombi atakuwa pamoja nasi na kama vile neno linavyoendelea ndivyo atakavyo tuendeleza na mwishowe tusimame kama vile litakavyosimama kwa hivyo hebu tuweze kuomba ili tuweze kuingia katika pindi chetu cha siku hii ya leo tuombe baba mtakatifu na Mungu wetu nao tupenda sana wewe unaokaa mahali hali pa juu sana mbinguni pamoja na pia kukaa ndani ya mioyo yetu tunakushukuru na kukuhimidi na kukutukusa kwa kuwa wewe ni Mungu muumbaji na hakuna Mungu mwingine anaoweza kulinganishwa na wewe tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu yeye aliyeweza kuona ni vyema atoe uhai wake badala ya uhai wetu na ili aweze kupotea na sisi tuweze kuishi tunakushukuru kwa jia ya roho wako mtakatifu mwalimu mkuu kiongozi amina ambaye anaendelea kutusaidia kuelewa yale aliyoweza kuandika kupitia kwa watumishi wake manabii na mitume na hivyo wakati huu tunaomba huyo roho mtakatifu awe ndani yetu aweze kutufundisha aweze kutuonya aweze kutuhekimisha ili tuweze kuwa na hali ya kuendelea katika dunia hii utaalishwa pia kwa ajili ya dunia inayokuja tunapoanza tunaomba uwe pamoja nasi na zaidi tunaomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanapoendelea kututegea wakati huu kila mahali walipo ikiwa kwao ni asubuhi jioni ama mchana ninakuomba ili uweze kuwabariki na zaidi Unitumie kama chombo ili ninapoleta neno hili Bwana liweze kunifaa mimi na kunitaalisha kwa ajili ya umilele pamoja na wasikilizaji wetu. Tunaombea radio hii yetu ya baguzi Global Radio kwa njia pekee. Tuombea mtumishi wako ndugu Ntili na wote wanaohusika katika mipangilio ya, ya kuelekeza watu wa ulimwengu huu katika uh, ulimwengu unaokuja mapenzi yako afanyike kwetu sisi na hata na kwa kila mmoja wetu na tunapoendelea kuwa pamoja nasi hadi tamasha katika jina la Yesu tumeomba amen Basi wapendwa Yusi eto nijana tuliweza kuangalia ya kwamba katika uh, maisha ambaye tuliangalia jana tuliangalia maisha ya vijana hawa wa Haruni ambaye walikuwa pia wameweza kutunukiwa tunu na Mungu kuwa miongoni mwa makuhani ambaye nyumba ya Haruni iliweza kutunukiwa kuwa katika ukuhani mkuu na hata kama walijua ukweli wa Mungu na wajijua utakatifu wa Mungu kwa sababu ya kujichanganya na ulevi na ulafi hawa vijana waliweza kuangamia na waliangamia ni kwa sababu wao wenyewe hawakuweza kuwa wameelimishwa na, wa, na baba yao kuweza kumucha Mungu na kuweza kuendelea kujua ni jinsi gani wanavyostahili kukaa lakini tukaona hata kama walikuwa na sehemu walioijua wao wenyewe waliweza kuamua kuendelea kuwa na u, ku, ku, kuishi katika ulevi na katika uh, hali ambaye ni kinyume na mapenzi ya Mungu na hakuna wakati Mungu atakapoweka neno lake ambalo watu watakapoweza kulitii ama kustolitii na hawata nawasipate eh, matokeo ya ile Dipo neno linasema ya kwamba chochote kile unachokipanda kicho ndicho utakacho kivuna Unao njia inaonekana machoni mwa mwanadamu kana kwamba ni njia iliyonyoka nyoka lakini katika mwisho wake ni njia za mauti Musa alipoona mambo vile imefanyika ya kwamba ndugu watoto wa ndugu yake wameweza kuangamizwa na Mungu kwa ajili ya kupeleka moto uliokuwa wa kigeni mbele za Bwana ambaye Bwana hakuagiza ndipo yeye akaambia ndugu yake na watoto wake wewili waliokuwa wamesalia ya kwamba wao wenyewe wasiweze kuji, kuomboleza kwa ajili ya kifo ili ama kifo kiliowapata Watoto wake. Na ndipo neno linasema Musa akamwelezea Haroni na aliaza na ni kwamba wasiweze kuruarua vazi hao wala kunyoa wa nywere wala kuweza kuhuzunika lakini wala kuomboleza lakini wana waisraeli wengine wanaweza kuomboleza kwa ajili ya lile lililotokea na wakaambiwa pia hata hamtatoa nje ya milango ya hema ya kukutana manake mkifanya hivyo mtakufa na wakakaa wakafanya kama vile viongozi huyu mkuu Musa alivyoweza kuagiza na akaendelea kukumbusha ndugu yake ya kwamba Mungu alikuwa amesema ya kwamba yeye mwenyewe atataka atata, ataendelea kutakaswa katika wale wanao yaani makuhani hawa kuu na Nyamparo ni akajua hivyo ndivyo na akanyamaza na ndipo bibilia inatoaambia ya kwamba eh, kifo hiki kiliopata watoto wake bila onyo lolote iliweza kumfundisha Haruni ya kwamba kumbe aliweza ku, ku aliweza kuuza mambo iliyokuwa ya muhimu sana ya kuendelea kuwaonya na kuwafundisha hawa watoto wake na kwa sababu ya jambo lile ipo basi Mungu akaweza kuonyesha yeye atafundisha watu wake uweza kuelewa haki inayoisimamisha wakati unaofaa ndipo watu wanapoona adhabu kama ile wanaendelea kumcha Mungu na kumuogopa na watu wengi katika Israeli waliweza kujifundisha kwa, kwa ajili ya jambo lile ambaye ba, labda kama Mungu angeliacha hivi hivi ingekuwa lina, lina halinge uh, hawangekuwa wako katika njia za kweli kwa hivyo hii ilikuwa nyonyo kwao na ipo unaona ya kwamba hata Biblia yenyewe inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti hivyo wale ambaye wanaoendelea kutenda uovu wanapaswa kuendelea kuelezewa ya kwamba hii ndio inaoendelea kuwafuata kuwa na ijapokuwa kuna watu wengine wanaoendelea kuonyesha watu kana kwamba hata wanapoendelea kutenda dhambi ya kwamba hakuna shida kubwa sana lakini roho wa Mungu anaendelea kuzungumzia watu wanaotenda uovu na wanapoendelea kukaa katika dhambi hivi ni kusema wanaendelea kuwa katika katika giza nene na wanaendelea kuwa katika upofu wa kiroho hivyo wakiendelea kufanya dhambi hiyo Mungu anawaona kama vipofu ndipo basi wale ambaye wanapoendelea kuwa kuatia moyo watu wanaotenda dhambi kana kwamba hawatendi dhambi wanaendelea kuwasaidia kuingia ndani zaidi ya dhambi wengi sana wameendelea ku, eh, kuingia katika shida kubwa kwa sababu ya kutoonywa ama kwa sababu ya kutofunguka macho kuona jinsi Mungu anavyo adhibu uovu nadab na abihu walikuwa wao wenyewe wangeweza kujizuia katika hali hii lakini eh, kwa sababu wao wenyewe walikuwa ni walevi. basi hawakuweza kutambua juu ya vitu vatakatifu ya vitu vilivyo vya kawaida na ndipo basi Utakatifu wa Mungu ukadhihirishwa pahali pale na ndipo kwa sababu mawazo yao na ma, na, na, na akili zao zilikuwa zimeingiwa katika hali ya ulevi hawakuweza kufahamu mambo yale na ndipo Mungu kwa sababu ya kuona vile ilivyotokea kwa hao watoto akaweza kupitia kwa Musa kumuonya haroni na ndugu na watoto wake na akaweza kumuelezea ya kwamba wanapaswa kujizuia katika ulevi wakati wote wanapokuwa katika huduma maanae aliona hawa wengine walikufa kwa sababu walikuwa wanafanya hayo kwa sababu ya ulevi mawazo yao ilikuwa imepungukiwa na hivyo hawakuwa wanaona kana kwamba ni mambo magumu makubwa ipo akaambiwa msikunywe msikunywe pombe wewe ata watoto wako na hii ni agizo la milele bwana akaweza kuagiza ili mweze kutambua vitu vilivyokuwa patakatifu na vitu vilivyonajisi vitu vya kawaida na vitu vilivyowekwa wakuu na ndipo unapoendelea kuangalia unaona ya kwamba Musa akaweza kutoa onyo hili kama vile alivyoweza kuagizwa na Mungu na ukweli ni ya kwamba hata hii imekuwa ni onyo kwetu sisi tunaoitwa kwa jina la Yesu ya kwamba kileo inaweza kupotosha akili zetu na tukapungukiwa na tukawa hatuwezi kutafautisha juu ya vitu vitakatifu na vitu vilivyokuwa uh, kawaida. Na ukiangalia kweli hata wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa duniani Danieli Anatuandikia kisa cha mtu mfano mmoja aliyoitwa Belzezaru Yeye mwenyewe aliweza kuingia katika ulevi na ulafi. Akaweza kuchukua vyombo vilivyotakatifu vilivyokuwa vimetekwa na babu yake kutoka nchi ya jerusalem huko Juda, na akaweza kunywa pombe nazo. Na kwa sababu ya kuchanganya vitu vya kawaida na vitu vilivyowekwa wakfu, Mungu akashuka kutoka biguni akaandika ukutani meno meno pekee lina pelesi mene mene teke lina pelesi ya kwamba yeye aliweza kuhes, ufalme wake umehesabiwa na umeweza kukawanyiwa kwa wadi na wajemi. Na akaambia na wewe umewekwa katika mizani na umeonekana umepungua. Hivyo ufalme wako umegawanywa. Mungu wameuhesabu ufalme wako moja 2 tatu na kuukomesha Na wewe mwenyewe ukaonekana umepungua. Na hivyo wako umeweza kupewa medi na wajemi hivyo ndivyo ilivyo hata sisi wa Kristo mizani ingali iko na wewe je unapopimwa unapokuwa mlevi ukweli ni ya kwamba utakuwa umepungukiwa Akiri punguani na ndipo basi utaweza kuendelea kufanya yasiyostahili mbele za Bwana na ndipo Paulo Petro anaendelea kutuambia ya kwamba katika waraka wa Petro wa kwanza a uh, mbili aya ya kwamba mbali nyinyi ni mzao mtaule ukuhani wa kifalme taifa tapeule watu wa milki ya Mungu mpate kutangaza fadhili zake aliyewaita nyinyi kutoka gizani mwingie katika nuru ya ajabu kwa hivyo Mungu anataka tuweze kukaa na kudumisha yale yaliyo ya utakatifu na ya haki na kuendelea ku, o, wa, kuwa kufanya ukuhani wa kupatanisha watu wa ulimwengu huu na Mungu mtakatifu jambo hili lilikuwa limewekwa mbele ya makuhani ama mbele ya nchi ya, ya, ya, ya eh, kuhani mkuu ambaye ni nyumba ya haroni hivi sasa ukuhani huu umewekwa mbele zetu nipoza Petro anatuambia tumekuwa uzao mteule gwani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya Mungu tupate kutangaza fadhili zake yeye aliye tuita kutoka gizani na kutuingiza katika nuru yake ya ajabu na wapendwa katika ninapoendelea kupambanua juu ya vitu takatifu na vitu vilivyonajisi paulo ya kwamba Tutoe miili yetu iweze kuwa ae eh, iweze kuwa dhabihu ambaye inaweza kukubalika mbele ya Mungu na anaendelea kusema ya, ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba mjui ya kwamba mili yenyu ni hekalu Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliopewa na Mungu mnyinyi si mali yenu wenyewe bali mlinunuliwa kwa kitu cha zamani yaani damu yake mwana mwa, damu yake Yesu Kristo hivyo tunapoendelea kuishi tuweze kumtukuza Mungu katika mili yetu tunapokula na tunapokunywa tuweze kufanya hiyo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa sababu anasema ya kwamba eh sisi sisi ambaye tunaishi katika dunia hii tukigojea kuhamishwa kutoka katika dunia hii kupelekwa mbinguni ya kwamba tunapokula tunapokunywa ama tutendapo jambo lingine lolote Tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na Mungu anasema mtu yote atakayo inajisi mwili wake, Mungu ambaye anaiita ni hekalu lake. Naye Mungu atakweza kumwangamiza. Na leo ninataka tuweze kuangalia jambo lingine ambalo ni sheria ya Mungu na agano la milele. Sheria ya Mungu na agano la milele Nikependa niwarudishe kule nyuma kabisa. Wakati Mungu alikokuwa naumba dunia hii, aliweza kuiumba akiwa na kusudi ili iweze kuishi, ili iweze watu waweze kuishi katika dunia hiyo. Na tunakumbuka ya kwamba katika creation ama katika uumbaji, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, Mungu alifanya kazi ya uumbaji. Akaumba kila ndege, kila mnyama, kila kitambacho. Akaumba kila kitu. Pia akaumba nyota na mwezi, akaumba hata na jua. Na akaweza kuziweka zote katika hali ya vile zilivyo Lakini siku ya sita, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo moja na sita e bwana Mungu akasema katika mkutano wake yaani mkutano uliokuwa katika binguni ukiwa unakutano baina ya Utatu Mtakatifu wa Mungu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi katika kitabu hicho cha, cha mwanzo moja aya ya na, na tumumbe mtu kwa mfano wetu na kwa mfano wake Bwana Mungu akamuumba mtu mume na mtu mke na akaweza kusema kusudi anapotaka kuwaumba ni nini ili waweze wakataware samaki wa, bahar, wa, wa bahari wajamati wa baharini ama wanyama wa nchi kavu na wanyama wa baharini na wanyama wa na kila kitu ambacho kinachotambaa Na kwa mfano wake Bwana Mungu akamuumba mtu mme na mtu mke na alipoendelea kuwaumba akaweza pia kuleta hali ya agiano lake baina ya hawa watu wawili ya kwamba jambo la kwanza ningependa muweze kufurahi kwa sababu nimewaumba na nimewaumbia pumziko Unaoangalia katika kitabu cha mwanzo zarazili na moja Neno la Bwana linasema hivi, ya kwamba nae Bwana Mungu akaona kila kitu kilichokiumba na tazama kilikuwa chema sana. Yaani vyote Bwana alivyoziumba vilikuwa vilikuwa vilikuwa, vilikuwa ni nzuri sana sana sana. Na ndipo Bwana Mungu akaona ni siku ya sita imeishia ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita hivyo mwanadamu aliumbwa siku ya sita ilipokuwa inaelekea tamasha yake ama ilipokuwa inaelekea kuishia jioni jioni na huyu mwanamume ambaye Mungu anamuelezea kina jinsi alivyo katika kitabu cha Mwanzo mbili ya kwamba aliweza kufinyanga udongo ama gumbi ya ulimwengu akamuumba mtu mme huyu na akaweza kumpulizia pumzi ya uhai na yakawa nasi hai kwa mujibu wa kitabu cha kitabu, kitabu cha, m, cha Mwanzo mbili aya ya saba na ndipo Mungu katika aya ya 10 na nane kitabu hicho hicho cha mwanzo 2 aya ya, ya, nane akasema civema huyu mtu akae peke yake nitamuumbia mtu anaofuanana naye na akamlaza uzingizi mzito naye akatoa ubafu mmoja wa mabavu zake na akaweza kumuumbia mtu mke na tunaona alipotoka katika uzingizi ule aliyokuwa amelala wakati alipokuwa akifanywa operation pale Biblia inasema akaweza kumkuta mme akaweza kumkuta mwanamke aliyekuwa anafuanana naye ni kwa nini Mungu aliamua ya kwamba ni vyema aweze kumuumba kumwambia huyu mwanamume mke ni kwa sababu vyote alivyo kuwa ameziumba Mungu aliweza kuzipeana mkononi mwa huyu mwanadamu aziite majina na majina aliyoziita Adamu vitu vyote vilivyoundwa hata leo vinaitwa hivyo na ndipo huyu mwanadamu akaona kila kitu kilichokuwa kimeumbwa ikiwa ni wanyama walikuwa wawili wawili ikiwa ni ndege walikuwa wawili wawili ikiwa ila kiume kilikuwa na kiume kingine kinao paanana naye naye akaweza kuhuzunika sana na Mungu akaona husuni ile na akaweza na ndipo akasema si vyema basi huyu mtu akae peke yake akamlaza uzingizi huo mzito Biblia inasema akaweza kumtoa ubavu na ndani ya ubavu ule akamtengenezea mwanamke na alipoamka kutoka uzingizi mule mkubwa akaweza kumuona mwanamke aliyekuwa na na na na kuanaana naye na. na, akasema huyu ataitwa mwanamke maana alitwaliwa katika mbavu zangu akasema hii ni mbavu hii ni nyama ya mwili wangu na ndipo biblia inasema ya kwamba katika kitabu hicho cha mwanzo mbili unapoangalia aya ya kumi na sita Mungu hata kabla hajamtolea hajamu, ajamuumbia huyu Adam na a, a, Hawa alikuwa amempatia sheria. Bwana Mungu akamwaagiza mwanadamu akisema katika kitabu cha mwanzo haya ni ya sita akamwambia ya kwamba kila mti wa bustani unaweza kula walakini usikule matunda ya ya, ya mti uliokuwa ulio katikati wa ujuzi wa mema na ba, na mabaya maana hakika utakapokufa utakufa hakika ut, eh, maana utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa siku ile utakula matunda ya mti huu hakika utakufa bwana Mungu akasema maneno hayo na ndipo basi wakati Uh, mwanadamu alipo anguka hadithi hiyo yote jinsi vita ilivyotoka binguni baina ya malaika mkuu aliyekuwa binguni aliyoitwa rusfa na vile alivyo gawanya malaika wa binguni katika zeruji tatu na akaweza kunyakua zeruji moja baada ya kupigana na Mungu akafukuzwa kutoka binguni bingu yote ikashangilia ilipoona amekwama kwamba, kwamba amefukuzwa na wakangalia dunia wakasema ole wa ulimwengu ana ibilisi amewateremkia akijua ana wakati mchache hivi ni kusema yeye alifukuzwa biguni na ilipofukuzwa biguni akatafuta mahali ambaye angeweka hawa malaika wa moja alipitia dunia zingine ziliombwa kama dunia yetu hivi na adamu adam wa huko na hawa huko lakini hakukaribishwa dunia yetu hapa akakaribishwa na wazazi wetu na akaweza kuwanyang'anya mamlaka ya kuwa watawala na wakaweza kufanyika kuwa watumwa na ndipo basi Biblia inatuambia ya kwamba wakati basi mwanadamu alipoanguka kwa ajili ya kuvunja ile sheria na yeye akawa mutumwa na ikawa sasa kwa sababu Mungu ni upendo. Nasema hivi neno la Bwana jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata kumtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali yaweze kuwa na uzima wa milele. Upendo na Mungu lilidhihirika pale wakati Adam na Eva walipoweza kuanguka na kuweza kuvunja sheria walikuwa wakufe pale pale. Lakini tafala ikatolewa pale iliyokuwa inamlenga Yesu kondoo akakufa badala yao na wakavikwa ngozi ya kondoo iliyokuwa inalinganishwa na haki ya Yesu hivyo ni kusema tafala iliyotolewa pale Eden ilikuwa inamlenga Yesu atakao kuja aweze kufa kwa ajili ya mwanadamu na kwa hivyo wazazi wa wetu wakaanza kuishi katika maisha ambaye ilikuwa wamekombolewa katika mkombo katika ukombozi wa mkopo. Na ndipo unaona ya kwamba kama sheria hii ya Mungu haingevunjwa ni ya kwamba hakungekuwa na hali ya uvunjaji wa sheria ama dhambi haingekuwako. Ndipo basi tunaona ya kwamba wakati basi mwanadamu alipoanguka kwa kuvunja dhambi Mungu akaweza kuleta njia ya kumrudisha katika haki kwa njia ya huyo mwana kondoo aliolenga Yesu Kristo atakao kuja kuokoa wa wanadamu kama sheria ya Mungu haingevunjwa hakungekuwa na kifo na hakungekuwa na haja ya mkombozi na ndipo basi katika matokeo yale ambaye yalitokea ya kuchinjwa kwa mbuzi na kondoo pia hainge kuwako unapoangalia katika kitabu cha mwanzo tatu. aya ni ile ya ishirini na moja. ipo basi bwana Mungu akaweza kutoa yule mwana kondoo akawaambia waue mwana kondoo ule na kupitia ngozi ile ya yule mwana kondoo akawavika hawa wa wazazi wa, wa, wa wetu wa kwanza iki haki ya Yeso na Adam alifundisha wa, uzao wake juu ya sheria za Mungu tunajua vizuri sana kupitia kwa kitabu cha mwanzo ya kwamba Adam walipoanguka dhambini na wakafukuzwa katika bustani la Edeni basi alimjua mke wake watua ni wenye dhambi wawili sasa na akaweza kumzaa mwana aliyoitwa Kaini kamjua tena akaweza kuzaa mwingine aliyoitwa habiri Adam aliweza kuwafundisha sheria za Mungu na akaonyesha makosa aliyoyafanya kuvunja sheria za Mungu na waliona Eden lakini hawangeweza kuingia pale kwa hivyo Adam hakuchelewa kuwafundisha juu ya dhambi na uvunjaji wa sheria. Na akawafundisha juu ya ukombozi ambaye Mungu mwenye upendo ameweza kutoa pale. Akaowaonyesha isipokuwa ni yule mwana kondoo aliyoweza kufa. Yeye hangekuwako na wao pia hawangekuwako. Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo nne aya ni ile ya kwanza ile ile aya 4 paka aya saba Abili ali, na, na mwenzake wakafundishwa juu ya sheria za Mungu na wakafundishwa juu ya mkopo wa ukombozi ni kwamba pia wao waweze kuwa wakitoa kondoo ili waweze kupata msamaha wa dhambi na ndivyo Biblia inasema basi wakaonyeshwa hakuna hali utakaoweza kusamehewa dhambi ikiwa wewe mwenyewe aujaweza kutoa yule mwana kondoo. Hivi ni kusema nini? Ni kusema pasipo umwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Sasa kitabu hiki cha mwanzo nne aya ya nne mpaka ya saba Biblia inasema ya kwamba kaini na Habiri ikawa sasa wanalete kafara zao Uh, ili waweze kusamehewa dhambi zao Habiri akaleta uzao wa kwanza wa wa wanyama na Mungu akamkubali uh, Habiri na kafara zake lakini Kaini Mungu hakumtabakali ana aliweza kuleta hata sadaka yake hai akaweza kujamana uso na ni kwa nini ni hakukubaliwa ni kwa sababu yeye alileta sadaka kwa njia zake mwenyewe. Biblia inasema kunao njia zinazoonekana mbele ya mwanadamu kana kwamba ni njia zilionyoka la kila mtu anapotumia mawazo yake anafikiria ya kwamba ninaweza kukombolewa kwa njia hii ama kwa njia ile. Wapendwa ninataka ijulikane ningependa ijulikane ya kwamba ila mtu ambaye yuko katika ulimwengu huu hakuna ukombozi kwa njia za mkato pia zinaoweza kukuletea ukombozi ulio wa kweli ni njia ambazo ni njia za Mungu njia zetu ni mbovu na haziwezi kutuokoa kaini alijua inchi yanavyostahili kufanya lakini yeye akaona mimi ni mkulima nalima matunda nalima malenge nalima nalima maembe nalima eh, mapapai nalima hii aina yote ya mimea hiyo ndio nitakaoweza kumtolea Mungu na Kaini akaamua ya kwamba sadaka pla sadaka iko sadaka kwa hivyo Mungu hawezi kunilazimisha kile nitampatia nampatia mimi sina kondoo maneno Biblia inasema Abili alikuwa mvuugaji naye Kaini alikuwa mkulima wa shamba Abii ameleta kwa wake yake wa uzalio wa kwanza na ametoa kafara. Amekubalika. Naye akaona ni lazima akubalike maana naye analeta vyake. Akalete kila aina ya ukulima. Na akaweza kuweka madhabahu pale. Na akaweza kuhakisha moto. Na akaweza kumwanga vitu vyote pale katika madhabahu. ya inasema Mungu hakumfadhili wala hakumtabakali wala sadaka yake basi moshi badala ya kwenda juu ukiwa uki, uki ni ishara ya kuonyesha amekubalika ulimrudia ye mwenyewe akaanza kukohoa akaondoka pale na ndipo akaangalia ndugu yake pale alipokuwa anatoa kafara akaona moshi unaelekea juu biguni ukidhihirisha kwamba kafara zake imekubalika na yeye ameweza kuta, ameweza kutabakaliwa na ndipo Kaini akakasirika na uso wake ukakujamana Bwana akamuuliza kwa nini una ghadhabu na bona umekujamana uso kama ukitenda mema ni utakubalika ukifanya mema utapata kibali lakini usipotenda mema, dhambi iko inakungootea mlangoni, na inakungoja wewe, na inastahiri kushinde. Hii ni onyo kwetu sisi wa Kristo wa ulimwengu, ya kwamba tukitenda yale yanayostahili mbele za Mungu, Tutapata kibari Lakini tukitenda kinyume, ya kwamba dhambi iko inatuotea, na inakutamani wewe, lakini unastahiri kushinda. Ni wengi sana katika ulimwengu sasa wanapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu wanarudia kosa hili lililotendwa na Kaini la kuenza kufanya kufuata njia zako za ukombozi Ni wengi sana wanaposhika wanapoangalia sheria za Mungu wanazipuusa na wanasema hazina maana Hili nifundisho lilianzishwa na Nikolai wakati walipokuwa ya kwamba Yesu alipokufa msalabani aliweza kugongemelea sheria zake kumi pale msalabani. Wapendwa tunastahili kujua na ndipo tumetoka kujifundisha juu ya sanctuary. Na tumeona ya kwamba ndani ya hekaro sheria za Mungu zingaliko ile original copy lakini ile duplicate iliyopewa Musa hata kama leo haiko ya kwamba zimeandikwa ndani ya mioyo yetu. Kuna sheria kumi ambazo hizo Mungu aliandika na chanda chake mwenyewe. Na kuna sheria zingine zaidi ya miya sita zilioambiwa Musa alioambiwa aweze kuziandika Sheria hizo zilikuwa ni za kafara na na, na na kutakazwa, takazwa, na mambo ya kula na ya kunywa, na sheria hizo hizo zinaoitwa ceremonious law. Hizo sheria za mapokeo ambazo zilikuwa ziko nje ya ile sanduku hizo zilikuwa ni za kusaidia wana wa Israeli kuweza kuona maana ya sheria zile kumi na hizo zote sheria zilikuwa zinalenga Yesu ambaye atakuja aweze usifikisha mwisho wake hizo sheria katika gano gipi na katika gano jipya manake bado zinatajwa katika kama sheria hizo ndizo zilizofika kilele chake wakati Yesu alipoangikwa msalabani mambo ya kuchinja kondoo na kutawadhana tawadhana hiyo ilifika kikomo maana kafara ya kweli iliyokuwa na lengwa na kafara zingine zote hizi zilizokuwa zinalengwa zinaagizwa zina katika sheria hizo za Musa ilikuwa imefikia kilele chake Yesu amekuwa kwa hivyo usichanganye mambo ya sheria za ceremonius roho na sheria kumi za Mungu sheria kumi za Mungu wapendwa hiyo ni tabia yake Mwenyezi Mungu hiyo ni katiba ya biguni hiyo itaishi milele na milele Yesu mwenyewe akasema kwa mujibu wa kitabu cha matayo tano Aya ni ya kumi na saba na nane anasema ya kwamba ni rahisi dunia hii na bingvu hii kuangamia lakini hakuna uwezekano Wayodi mmoja ama nukta moja kuondolewa katika toraki basi kwa ajili ya uvunjaji wa sheria basi dunia yote ikaingia katika mashaka na ndipo unaona baada ya Kaini kuweza kutoweka mbele ya uso wa Mungu basi dunia ikawa imetanganyika watu wanaomcha Mungu na watu ambaye hawamchi Mungu Kaini alimuua ndugu yake bila inatualifu ya kwamba baada ya kumua ndugu yake kisha yeye aliweza kupata familia ambaye familia hiyo ilikuwa ni wasi mtupu lakini ad, a, Adamu na waliweza kujaliwa tena na Mungu wakapata kijana mwingine kwa jina Shez ambaye yeye alikuwa ni mcha Mungu kama habiri na aliweza kupata uzao uliokuwa na mcha Mungu dunia ikawa ina watu sasa aina mbili watu wanaosikiliza sauti ya Bwana wakaitwa hawa ni wana wa Mungu watu waasi hawa wakabaki ni watu wa Mungu. Na ndivyo basi Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo Spirit Mwanzo uh, sita ya kwamba wakati kulipokuwa sasa dunia imeendelea kujaa watu kuliweza kuonekana watu waliokuwa ni watoto wa Mungu na wale waliokuwa ni watu wa Mungu ambaye Mungu alikuwa ame sema tangu hapo wasiweze kutangamana watu kuoana walioana na walipooana wakazaa majitu ya watu walioitwa wanafiri hawa watu walikuwa ni watu wakubwa mno na watu hawa walikuwa za hali ya juu sana na Biblia inasema walikuwa wakilana kila siku wanaamka na uovu mpya hata Mungu mwenyewe akagaili kwa nini nilimuumba mwanadamu ndipo bibi wasi Tunaona ya kwamba hata kama dunia ilikuwa mbaya hivi Sheria bado ilikuwa ina mtu aliyoidumisha Nuhu aliweza kudumisha Sheria hii ya Mungu na kuendelea kuitunza na kuendelea kufundisha watoto wake hata kama dunia yote ilikuwa imekata katakata kata hali ya kumwabudu Mungu bado kulikuwa kuna masalio waliosalia ani nyumba yani ya nyumba ya Nuhu akaweza kuihifadhi na kuiweza kuitunza sheria na akaendelea kuifundisha watoto wake na Mungu alipoamua kwamba nitaangamiza dunia hii na galika Nuhu akapata kibali bele za Mungu kitabu cha mwanzo pita aya ya saba na ya nane Mungu akasema kwamba nitavuturia mwanadamu niliyomuumba eh Usoni pa paji na mwanadamu ni nyama na ndipo nitawamwangamiza pamoja na wanyama na vyote vilivyo vyomo lakini Nuhu akapata kibali mbele za Bwana na ndipo basi Dunia yote ikaweza kuangamishwa na Akabaki Nuhu na nyumba yake peke yake. Watu wa nane. miongoni mwa watu waliokuwa kuwa wengi zaidi ya mabilioni ya watu. Wakaangamizwa na Hivyo Mungu kapendelei watu jinsi Hawezi kugairi mambo yake ya utakatifu na mambo ya uovu. Mungu anaposema hii ni takatifu ni takatifu aangamize dunia kuliko sheria yake iweze kuendelea kukanyaga chini. Lakini katika kitabu cha Amosi tatu aya saba Bwana Mungu anasema hakika Bwana Mungu hata ruhuso lolote liweze kutokea bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii akamjulisha Nuhu ya kwamba nitaangamisha dunia hii na akampatia mpango wa ukombozi akamwonyesha kwamba ninakupa ramani hii uweze kutengeneza sabina na uweze kuiunda kwa njia hii ya ustadi kwa sababu dunia hii nitaigalikisha na ningependa ni kuhifadhi wewe na wale wote watakao sikia sauti hii na watakapo mkubali Yesu kuwa bwana na mwokozi wao kwa muda wa miaka mia na ishirini, Nuhu aliweza kuhubiri juu ya kuangamizwa kwa dunia na akaweza kujenga sabina at the same time watu walimsaidia wale waliokuwa wanaona akifanya ujinga wake hule pale waliendelea kumsaidia lakini miaka mia na 120 ilipowadia Biblia inasema Mungu akasema yatosha inavi sinao akamwambia Nuhu ambia wanadamu sasa waweze kuingia ndani wale wanaotaka kuokolewa maana ni dunia mtumishi mm. wa Mungu eh, Nuhu akaweza kuwatangazia watu juu ya kuangamishwa kwa dunia kwa galika akawaambia ingieni sabina ndiyo hii imetengenezwa kwa miaka hiyo yote Mungu anataka kuwaokoa walidhihaki wakacheka wakaweza kumuona yeye ni mtu duni sana. Na ndivyo neno linaendelea kutuambia ya kwamba Mungu akamwambia basi kama wamelinga enda mstuni waite wanyama waweze kuja waingie pale. Bila inasema ya kwamba walipokuwa wanaendelea kuona nuu akitangazia wanyama Jo ni wanyama muingie katika sabina walimuona kweli amerukwa. Lakini muda si muda, wakaona wanyama wakisikia sauti ya Bwana, wakaja wawili wawili, wale walio wanyama na jisi wakaja Mnua kaambia, "Hawa uingiza wawili, na wale walio watakatifu ama wasafi, ingiza saba saba, ya kiume na ya kike." Watu walipoona wanyama wanasikia sauti ya Bwana, hawakuaza wala kuwazua Bona sisi tunakuwa ni mfano wa Mungu na tunashindwa kusikiliza sauti ya Mungu. Walicheka tu na walipona Nuhu akiingia yeye na mke wake, watoto wake watatu na wake zao. Waliona kweli hawa wamekuwa wamerukwa kabisa. Wanaingia kwa wanyama wataangamizwa na wanyama. Basi Mungu akamwambia Nuhu, "Imetosha." Na akaweza kumpatia siku saba ambaye zilikuwa ni za ziada. Aonekana kwamba kuna mtu anaweza kutumia akili aweze kuingia katika sabina. Siku saba zilipokwisha na mvua haijanyesha, hata watu walikuwa wamekuja haki Nuhu wakiwa nje ya sabina. Bona bona haijanyesha, bona imekua, bona umevanya, yutaangamia. Lakini siku saba zilipokwisha, Mungu wakatuma malaika yake wakaja wakafunga mlango ule wa sabina maana ulikuwa ni mlango mkubwa Haungeweza kufungwa na wanadamu Haungeweza kufungwa na Nuhu na familia yake ulikuwa ni mlango mkubwa Maraika akaja akauvuta na akafunga na wengine hata walifungiwa wakiwa hapo nje tu ndipo basi saba zilipokwisha wakaanza kuona kitu ambaye hakikuwa cha kawaida Ilikuwa nyakati hizi hakuku wako na mvua iliyokuwa inanyesha kutoka juu. Unyevu ulikuwa unatoka chini ya adi. unaweza kuloesha mchanga, watu wanapanda chakula wanakula. Lakini sasa wakaanza kuona mawingu yanakusanyika kutoka upande wa mashariki na magharibi na kaskazini na kusini. Awakashangaa nini hii? Mawingu hayo yakapanda, yalipokutana juu, wakaanza kusikia matone ya mvua. Wengine wakaamua kweli vile Nuhu alivyo kuwa masema. Hivyo ndivyo itakatendeka. Hii hatujaona bipo wakaanza kukimbia. Nuhu tumeamini ya kwamba vile umesema ni kweli. Tufungulie. Lakini maskini they ya time bad walikuwa wakati wa ziada umeisha na rehema yao imefungwa. Walilia pale nje, ikaanza kunyesha lakini hawange kwa sababu hawakusikia ujumbe walisikia ujumbe na mimi na wewe tukiwa wakristo siku hii ya leo tunasikia ujumbe kupitia kwa radio ya mabaguzi grobo radio lakini je tunachukulia maanani hili neno unajua hili neno litaendelea kusema ukweli na wale wote watakao lifuata neno hili litawasaidia kuona ndipo basi unaona baada ya galika neno la, linasema watu waliokolewa ni watu watatu watu hawa a, a, watu mradhi watu nane na ndipo neno linasema ya kwamba Nuhu na familia yake wakapata bariki mbele za Mungu na ndipo neno linasema ya kwamba baada ya hawa wao hawa wane ku, wa, wa, kuokolewa na karika waliweza kuzana na wakaendelea kuongezeka na ndipo tunaona katika familia ya hii ya ya, ya ya Nuhu kwa nyumba ya Kus ukazaliwa mtoto mtu, mtoto aliyoitwa Nimrod Nimrod akaweza kuongoza watu kuwasi tena na akaweza kukataza watu kusikiliza sauti ya Bwana akawaongoza hata kujenga ule mnara mkubwa akiwaonyesha hapo ndipo palipo na uokovu Mungu akikasirika na akileta mvua wataweza kujiokoa wa kupitia kwa mnara ule. Akaweza kujenga kuta kubwa kuzunguka Nineve, kuzunguka miji aliyokuwa na tawala. Biblia katika kitabu cha Mwanzo kumi inaelezea juu ya huyu Nimrod jinsi alivyokuwa hodari katika uwan, uindaji na akawaongoza watu kuwasi Mungu. Na Mungu akaweza kukasirika kitabu cha Mwanzo moja Akaja akabomoa ile mnara na akaweza kuwatawanya watu kwa lugha wakawa lugha zote unazozisikia duniani zikatoka pale katika mnara wa Babeli na Babeli maana yake ni mchafuko hivyo kusema lugha tunazoziongea leo hazikuwa ni mpango wa Mungu dunia iwe na lugha hizi zote lakini ziletwa na uasi mkubwa wanadamu walipoendelea kumwasi Mungu Dipo basi walipota tawa, walipotawanywa pale kila mmoja akawa walipigana na wakawana sana na kila mmoja akaenda na mwenzake walioweza kuelewana maana walikuwa wanongea lugha ambaye wengine hawakusikia Lipo wakaweza kutawanyika katika uso wa nchi kama vile ilivyokuwa imekusudiwa na Mungu na ndipo tunaona ya kwamba katika mnara ule watu waliweza kutoka pale wakiwa na miungu aina tatu Kulikuwa na Mungu aliyoitwa Mungu kemushi na kuna mwingine aliyoitwa Mungu Astorethi, na mwingine akaitwa Mungu Tamusu. Tamusu alikuwa ni mtoto aliyezaliwa na mke wa Nimrod. Mke wa Nimrod alikuwa anaitwa Semilamis na Nimrod mwenyewe aliishi na mke wake. Wana hawakupata mwana. Nimrod alipokufa, Semilamis alidanganya watu, akawaambia kwamba Nimrod ameenda kuishi kwa jua na hivyo asubuhi atakuwa akija na kuishi pamoja na wao, jioni akienda kuwinda wanyama. Na huyu mama akawaweza kufanywa kuwa yeye ndiye malikia. Maana watu wakati ule walikuwa wamemchukua Nimrod kuwa ni Mungu wao. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo tisa unaona ya kwamba baada ya ndabu kuasi, Mungu alikuwa ameweza kuatilia wanyama waweze kuangamiza na wa, maana yake unapokataa kufundishwa kwa njia iliyo rahisi, Mungu anakuachilia akufundishe kwa njia iliyo ngumu. Na ndipo basi huyu Nimrod alipozaliwa. Alikuta wanyama wakitesa wanadamu naye akaweza kuwa muindaji hodali kama vile bibilia inavyosema katika kitabu cha Mwanzo 10. Hivyo watu wakamchukua huyu ana nguvu kuliko Mungu na wakaanza kumwabudu kama Mungu. Lakini alipokufa mke wake akadanganya watu Hame, amehamishwa ameenda kuishi kwa jua. Baadaye huyu mke aliendelea kuyatawala wanadamu na Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe aliendelea kuishi kama Nimrod akiwa mwasi tu na mwishowe akafanya ushirati na akapata mwana na a, a, alipo alipojio historia inasema ya kwamba alisema hiyo mimba ilikuwa ni Animrod kwa kukitia kwa Meara ya jua na akaweza kusema mtoto atakaozaliwa atazaliwa mtoto wa Nimrod. Na bibilia inaonyesha ya kwamba alipata mwana naye akamuita Tamusu na watu wakaweza kuchukua Tamusu ni mtoto wa Mungu Nimrod na Mungu Semiramis mke wake. Mtoto huyu Tamusu historia inaendelea kufundisha ya kwamba aliendelea kuwinda kama baba yake na kwa bahati mbaya alikutana na nguruwe mwitu na akaweza kuangamizwa na kuuawa na nguruwe ule na ndipo ulisoma katika kitabu cha Ezekieli nane. unaona ya kwamba watu walikuwa wanalia na kuomboleza kwa ajili ya kifo cha huyu mtoto tamusu ambaye alikuwa ni mtoto wa Mungu jua na ndipo basi baada ya watu kutawanyika na baada ya kwenda katika sehemu mbalimbali mbali wakiwa na miungu aina mbalimbali mbali, hasa miungu mitatu ndipo upande wa Mesopotamia ukaonekana kijana mmoja aliyoitwa Abraham yeye mwenyewe alikuwa anaabudu Mungu mwezi katika nchi ya Masariki ya Kati wamekuwa wakiabudu mwezi sana kwa sababu jua huko linawatesa sana na hivyo hawakulidhamini walikuwa wanadhamini mwezi wakati bara mwezi linapotokea wanaenda malishoni huko olini kulisha wanyama wao maana kuna joto jingi na ndipo huyu kijana Abraham alikuwa amezaliwa katika nyumba ya mzee aliyoitwa na Abraham alikuwa anaabudu Mungu mwezi na akaweza kusikia sauti kimuita naye akaweza kusikiliza sauti hiyo na akaweza kuituiti na akaweza kutunza maagizo kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sita aya ni ya ishirini Mwanzo sita aya ya tano kwa sababu Ibrahimu alisikiliza sauti yangu neno linasema naye akaweza kuhifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu hivyo Mungu akaweza kumpatia nafasi ya Ibrahimu kuwa baba ya uzao mtaule na akaweza kumteua kwa jia ya kumuagiza ya kwamba ni lazima familia yake iweze kupata tohara na ndipo hii ilikuwa ni ishara ya wale ambaye wamekubali Mungu wa kweli na kuweza kushika sheria za Mungu hivi ni kusema watoto wa Ibrahimu walipokuja na wakaweza ku, ku, ku, kuanguka kwa njia ya kutotii sheria zake ni kusema ya kwamba waliingia katika hali ya kuoana na mataifa mengine ndipo iliyofanya wote waweze kupelekwa katika nchi ya Misri. Na walipounganika na hawa watu wanaowabudu sanamu na hivyo wakaweza kulazimishwa kuwa chini ya WaMisri hivi ikaonyesha kwamba mafundisho yale yaliyofundishwa Ibrahimu iliweza kutoweka na wakaweza kuwa sasa chini ya mamlaka ya shetani akaweza kuwapotosha katika maagizo aliyoagiza bwana Mungu na kwa hivyo sheria zikawa zimekanyagwa chini wakafundishwa kwa njia mabafu na wakaingia katika kuabudu sanamu na Mungu mwenyewe alikuwa bado anaangalia jambo hili na ndipo unaona ya kwamba wakaendelea katika hali ya kuabudu sanamu. Na ndivyo Mungu alipo wakomboa katika mkono hodari kutoka nchi ya Misri na akaweza kuwavukisha katika bahari ya Shamu wakaingia katika jangwa la Sinai. Na walipokwea katika mlima wa Sinai, Bwana Mungu mwenyewe akaweza kuja na akaweza kutangaza yeye ni nani na akaweza kutangaza katiba yake na akaweza kuagiza na wakaweza kupata kupata agano jipya pamoja na Mungu pale Kumbuka malaika wote walikuwa pale na Mungu akatangaza sheria zake wana wa Israeli wote pale jangwani wakisikiliza hakuweza kuachilia uh, uh, Musa aje awambie watu ama watu fulani waje waseme ama waonyeshe kwa maono yeye mwenyewe alikuja akaandika katika mbao za mawe ili wasije wakasahau ili wawe, waweze kusikia akitangaza ili waweze kuziona ikiwa zimeandikwa katika mbao bili Musa aliagizwa aandike mapokeo ama zile ceremonial law lakini sheria kumi Mungu mwenyewe aliweza kuziandika na akaziweza kuziandika na chanda chake zikidhihirisha ya kwamba Zitaendelea kuwa ni katiba ya Mungu katika wakati huo katika wakati ujao ikiwa mwanadamu angeweza kuzitunza sheria za Mungu kama vile Adamu alivyopewa hata baada ya kuanguka ukweli ni ya kwamba Ziliweza kuipaziwa pia na Nuhu na zikaweza kutunzwa na Ibrahim na uzao akungekuwa ha ha na haja ya Ibrahimu kuambiwa ya kwamba ili muweze kuwa taifa teule ni lazima uweze kutahiriwa na kama watoto wa Ibrahimu wangeweza kuzitunza sheria kama vile zilivyokuwa zimeagizwa Tipo neno linasema ambaye kama wangezitunza sheria na kuweza kuendelea kufuata maagizo ya, ya, ya tohara kama vile ilivyokuwa imeagizwa ni ya kwamba hakuwage kuwako na hali ya kuabudu sanamu na hawangeweza kuingia katika nchi ya utumwa kuendelea kutabika na kuweza kupata mateso na kama tu, wange wangefanya hivyo inaonekana wazi ya kwamba Mungu angekuwa Mungu wao na hawangeweza kuingia katika uabudu wa sanamu hawangeweza kuwa watumwa na wangekaa na sheria za Mungu katika mawazo yao hakungekuwa na haja ya Mungu kuja kuzitangaza pale katika mlima Sinai na inaonekana wazi ya kwamba kama watu wangejizoeza kuzitunza sheria kumi. hakungekuwa na hali ya mapokeo mengine yale yaliyopewa Musa sheria zile nilikuwa nakwambia ya za mm, uh, sherehe na ile hali ya kutoa makafara iliyoweza kupewa Adam ilikuwa il, ilikuwa imepelekwa ime, ime njia zingine na uzao wa mwanadamu kali hali ya ukali hali ya, ya kuabudu sanamu hali ya kuenda kinyume na maagizo ya Bwana ilikuwa imeingia kwa undani sana na wapendwa katika dunia hii kupitia kwa njia ya kuabudu wa sanamu watu wameweza kuingizwa katika hali ya kumwasi Mungu na Mungu mwenyewe anaendelea kuagiza watu wake. You need to be peculiar people watu wa milki ya kifalme. Na baada Musa baada ya kuweza kumaliza hali ya hekaro aliweza kuongea uh, aliweza kuongea Mungu aliweza kuongea na, we, na ye Na Musa akaagizwa kutoka kwa wingu juu ya ile kiti cha uh, cha rehema akaagizwa ya kwamba Musa nataka uweze kujua ya kwamba seria hizi kumi utaweka kiti kile kiti, kiti cha rehema juu yake na Mungu akasema hivyo na ndipo akaambiwa uweze kuelezea kinaa ubaga juu ya kafara za kila siku na kafara ya ya ya, ya mara moja kwa mwaka ndipo basi akaagizwa adumishe kafara na akaweza kuambiwa aandike na sheria zilizokuwa zimeandikwa na Mungu kumi. zikaweza kuifazishwa ndani ya ile Saduku ni kuna watu wengi wanaoendelea kupuuza juu ya system hizi mbili sheria zilioandikwa na Musa na sheria ambazo ziliandikwa na Mungu na wanapoendelea kuelezea katika gano jipya ya kwamba sheria za hazina maana Biblia inaonyesha wazi ya kwamba sheria zilizofika kile kikomo chake na zikaweza kuwa hazina effect katika mwanadamu ni sheria za mapokeo ceremonial law zile zilioandikwa na Musa lakini sheria kumi za Mungu zilioandikwa na chanda cha Mungu ni za kudumu mpaka hata dunia mpya na bingu mpya Kuna watu wanaojaribu kuzipotoza na kuweza kuonyeza zote sidiweza kungongemelewa pale msalabani lakini hii si kweli na manake biblia inaelezea sheria za mapokeo zilikuwa ni kivuli cha Yesu atakaye kuja na zilikuwa zifikie mwisho anapoangikwa msalabani na hivyo mambo ya kafara kaf, kafara na mapotokeo Hizo zilikuwa ni mfano ambaye ni mfano wa Yesu mwana kondoo wa Mungu ambaye angebeba dhambi za ulimwengu. Na hivyo ndivyo unaona Yesu akazichukua, akaweza kuzigomelea pale msalabani, sikafika kikomo chake. Kitabu cha wakorosai, mbili haya ya kumi na tatu. Yenye mlipokuwa mmekufa kwa ajili ya makosa yenu na kutotahiri kwa mwili, Mungu aliweza kufanya hii pamoja naye, akachukua makosa yote. Akishavuta ile hatia iliyokuwa inatustaki kwa hukumu yake, ambayo ilikuwa ni udui, akaweza kuiondoa na ya pale msalambani. Ni hizo sheria ambazo ni za maagizo. Aya 15 inasema ya kwamba akisha kuzivua enzi na mamlaka. Biblia inasema ya kwamba akaweza kushangilia pale msalabani. Basi mtu yote asiweke kwa utumwa kwa hukumu katika eh, vyakula ama vinywaji ama sikukuu ama maandamo wa mwezi ama sabato. Mara nyingi hapa inapotaja sabato watu wanaangalia sabato ya siku ya saba. Ningependa ijulikane kwenyu ya kwamba katika sheria hizi za Musa za m, za, za ceremonies kulikuwa na sabato za wiki a uh, kumradi kulikuwa na sabato za mwezi kulikuwa na sabato za miaka hizi zote zilikuwa ni sabato yani pumziko lakini anapozungumza juu ya sabato hapa hazungumzi juu ya sabato ya siku ya saba anazungumza ceremonial sabbaths ile sabat ambaye zote zilikuwa ni hali ya kuchinja chinja na mapokeo ipo anasema mambo hayo yote ilikuwa ni kivuli na mwili ulikuwa ni wa Kristo lakini sheria kumi za Mungu Biblia inasema hivi mwandishi wa zaburi wa zaburi anasema hivi katika zaburi 19 verses 8 and, na nine anasema nini anasema hivi E hey, bwana neno lako litosimama milele binguni hata milele. Na Yesu mwenyewe akasema maneno haya. Msidhanie ya kwamba mimi nilikuja kuharibu kuiharibu torati. Mathayo eh Mathayo 5:17 ya kwamba mimi nilikuja kuitangua torati au manabii. Ni kuja kutangua bali nikuja kutimiza ehhe amini nawaambia mpaka bingu na nchi zikapoondoka hakuna yodi wala nokta moja itakapoondoka hata yote yaweze kutimia Anaelezea ya kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa sheria ya Mungu dunia hii haijaisha bingu haijaisha lakini sheria ya Mungu Yesu anaelezea itadumu milele na milele Nehemaya anasema hivi kwa maneno yale sheria kumi zilizozungumzwa na Mungu. Anasema ya kwamba, ulitoka juu katika mlima wa zanai. na ukaja na ukazitangaza hukumu zako na ukapeana sheria zako. Hiyo ni Nehemaya 9 verses 13. Ulishuka juu ya mlima sainai ukaweza kutoka biguni, ukawapatia haki eh, hukumu za haki. Na amri nzuri na maagizo na Paulo anasema ya kwamba sheria ya Mungu ni takatifu Warumi 7:12 Anasema sheria ni takatifu na amri ni takatifu na ni ya haki na ni njema wewe na mimi tunaposhika sheria ya Mungu Mungu anataka tuweze kuiona kama katiba ya Mungu tabia ya Mungu ambaye ukiondoa hiyo unaondoa tabia ya Mungu. Mungu wetu aendelee kutusaidia tusaendelea katika kuangalia hii ambaye ni kipindi uh, ni, ni, ni fundisho la agano sheria na agano. Tutaendelea kuliangalia zaidi maana naona wakati wetu umeeyoma na sina budi kuweza ku, ku, kuweza ku, ku, ku, kufikisha hapo paka siku ya kesho panapo majaliwa na ninaamini kwamba tunapoendelea kuangalia juu ya agano hili la Mungu la milele na sheria zake tutaendelea kuelewa umuhimu wa sheria za Mungu. Hebu Mungu wetu awabariki, awalinde, awatunze hadi tuonane siku ya kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hebu tuweze kuomba. Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu bigur Tuna wingi wa shukrani kwa ajili ya ulinzi, utunzaji wako mwema na tena kutupatia na mwanya huu. Tuweze kulitangasa neno lako ambalo ni amina. Baba tunaomba kama vile neno linavyoendelea na kama vile litakavyoendelea kusimama hata na milele. Na sisi watoto wako, utusaidie kuendelea kuegemea hili neno. Bariki wote waliojisikiliza neno hili familia zote ziliyoweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa neno. Na tunaomba pia ubariki hata na radio yetu ya Baguzi Grobo Radio unapoendelea kuifanikisha katika hali ya kutangaza ukweli huu na kupeperusha bendera ya mbinguni. Mapenzi yako yafanyike kwetu sisi zote wakubwa hata na wadogo. Katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Ndugu mpendwa naamini kwa umebarikiwa na makala ya siku yako ukipenda kufikia mchungaji ni mbili 213 sita sufuri, 53 213 6060 hadi baada wakati mwingine majinangu ni ulenotili na neno wangu